Szóval ma a 37. fejezetet fogjuk átvenni, de előtte még a 36. fejezetről néhány szó, amit most így felolvastunk. Uh, ugye, itt uh, ez egy nézettség táblázat, egy-két név azonban uh, ismerős lehet. Ezösszer is ott van Elifáz, uh, aki nevét ismeritek valahonnan? Uh -huh. Na, honnan? Na, a nevét? Elifáz. Elifáz és témen. Ma, támán, Ez ugrikben, nem tudom. Van egy A jobb könyvében van Elifáz, Igen. mint a jobb egyik barátja. A... a Tamani Elifáz, és van is egy ilyen név még e, itt, e, hogy e, hogy e, Elifáz egyik fia, e, fia amelyikhozzá az első témán témám volt. És hogyha... Tényleg róla nevezték el, akkor lehet, ott témáni elifáz. de azért ez nem biztos, hogy a, a jobb könyvében található elifáz, az, ez az az elifáz volt. De, de nem zárhatjuk ki teljesen. Időben az máshol voltam? Nem? Nem, hát jobbat nem tudjuk teljesen behatárolni. Azért. Jó, én is már leszek de, de nem, nem zárhatjuk ki. Uh, aztán, ami még esemény itt történik, hogy Ézsó és Jákob ugye teljesen külön válik, eh, hogy különböző népek atyai lesznek, így volt a, a korábban a, az ígéret is, és eh, itt valóban már akkor a népek lesznek, hogy teljesen külön válnak, eh, megtartják a távolságot, és eh, Ézsó, az Edom népe külön válik Izraeltől, és eh, Edom ugye ellensége lesz eh, Izraelnek, és érdekes még az, hogy Amálek is eh, eh, Ézsongnak ez a származottja, és Amálek is, um, ugye egy nép volt, ami, ami ellensége volt Izraelnek, az Amálekiták. És, uh, és ugye itt fel van a sorolva az Edómi királyok is, itt csak annyit uh, jegyzek meg, hogy uh, ugye Edomban, meg Izrael környező népeinél is uh, valahol, valamennyibe volt uh, király, Izraelben volt a legkésőbb, ugye ott volt hogy sokáig, hogy nem volt király, hanem sokáig Istenre tekintettek, mint első számú királynak, és a törvény volt ami a, ami meghatározó volt. És azért követelt később Izrael saját királyt, mert hogy látta, hogy minden népnek megvan a maga királya, és hogy nekik meg nincs meg az ember, hanem, hanem, hogy Isten a király, és inkább embert akartak de hogy sokáig az volt, hogy náluk nem volt király. Na, de kezdjük el a 36. fejezetet. Na ugye Józsefet fogjuk most elkezdeni. És József az egyik fő karakter az egymózes könyvének. Józsefrá sokan úgy tekintenek, mint Jézus még méghozzá a legnagyobb előképe Jézusnak. Uh, például William Macdonald írt is róla egy könyvet, hogy uh, hogy uh, József, uh, mint Jézus előképpen. Elég sok párhuzam vonható uh, közöttük. Például a, az igazságtalanuló való szenvedés, a felmagasztaltatás, meg a, a később uh, van mind a kettőknél. Aztán a, az atyai szeretet, amit kaptak, a, ami mind a kettőjüknél ugye különleges volt. József is ugye az egy ilyen különleges volt, hiszen az összes gyermek közülőt szerette a legjobban az atya. Tehát elég sok ilyen párhuzam vonható. De most először olvassuk el az egész fejezetet, és akkor majd utána megnézzük részenként, hogy az egész fejtet igazából egy történet, úgyhogy érdemes megnézni az egész. Uh, Jákob is azon a földön lakott, ahol aki a jövevény volt, Kánoán földjén. Ez Jákob nemzetségének története. Amikor József 17 éves lett, testvéreivel együtt anyáját legeltette, és ő volt a bojtár Bilhának és Zilfának, apja feleségeinek a fia mellett. József rossz híreket hordoz róluk az apja, apjuknak. De Izrael Józsefet minden fiannál jobban szerette, mert öregkorában született fia volt, és ezért tarka ruhát csináltatott neki. Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem szó tudtak hozzászólni. Egyszer József álmot álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték. Ezt mondta nekik, hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet álmod, álmodtam. Éppen kévéket közöttünk a mezőn, az én kévén fölkelt és állva is maradt, a tikévéitek pedig körülállták és leborultak az én kévén előtt. A testvérei azt mondták neki, talán király akarsz lenni fölöttünk? Vagy uralkodni akarsz rajtunk? És még jobban meggyülölték az álmaiért és a beszédéért. Egy másik álmot is álmodott, és azt is elbeszélte testvéreinek, ezt mondta, már megint álmodtam valamit. Egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és 11 csillag. Amikor az, ezt apjának és testvéreinek elbeszélte, az apja megdorgálta és ezt mondta neki. Micsoda álmot álmodtál? Talán bizony járuljunk eléd anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre boruljunk előtted? Ezért fél értékeny rá a testvérei. Apja pedig megígeszte ezt a dolgot. Egyszer a testvérek elmentek sikenbe apjuk nyáját legeltetni. Izrael ezt mondta Józsefnek, testvéreid sikerben legeltetnek. Gyere csak, elküldelek hozzájuk. József azt mondta neki, kész vagyok rá. Apja azt mondta neki, menj és nézd meg, hogy jó vannak a testvéreid és a nyáj. Utána számolj be nekem. Elküldte tehát Hebron völgyéből, és ő elment sikémben. Amikor a mezőn bolyongott, találkozott egy ember, aki megkérdezte tőle, mit keresel, József, ezt felelt a -e, testvéreimet keresem, mondd meg nekem, hol lehetnek, legelhetnek. Az ember... <gül> Le legelhetnek, igen. Az ember így felelt, elmentek innen, és hallottam, amikor ezt mondták, menjünk Dótánba. Elment, tehát József testvére után, és megtalálta őket Dótánban. Amikor távolról meglátták, még miatt a közelükbe jött, összebeszéltek, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak. Nézzétek, ott hogy az álomlátó. Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadára tette meg. <kül> Majd meglátjuk, mi lesz az álmából, álmaiból. Amikor ezt rúben meghalotta, meg akarta menteni kezükből, és ezt mondta, ne üssük agyon. Majd ezt mondta neki Ruben, ne ontsunk őért. Dobjátok bele ebbe a kútba, itt a pusztánba, de kezet nem emeljetek rá. Így akarta megmenteni a kezükből, és visszajutatni apjához. Amikor odaért József a testvéreihez, lehúzták ról a tarka ruhát, azután fogták és beladopták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. Azután leültek enni. Föltekintve látták, hogy éppen egy izmáli karaván közeldi Giláth felől. Tevégy, gyógy gyógyfűvel, barzsammal és mirhával voltak megrakva, amit Egyiptomba szállítottak. Ekkor azt mondta József a testvéreinek, mi haszna, ha megöljük a testvérünket és elföldejük a vérét? Gyertek, adjunk el, adjuk el az Izmaeliaknak. nem emeljünk rá kezet, hiszen a mi testvérünk és vérünk ő. A testvérei pedig hallgattak rá. Közmázom, midjáni kereskedők mentek arra, fölhúzták Józsefet a kútból és eladták Józsefet az Izmaeliaknak húsz ezüstért. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomban. Egyiptomban. Amikor Ruben visszatért a kúthoz, József már nem volt ott a kútban. Amikor meg, megszagadta a ruháját, visszatért a testvéreihez, és azt mondta: Nincsen meg a gyerek, jaj, nekem hova <gül> Akkor fogták József ruháját, levágtak egy, egy kecskebokot, és belemártották a ruhát a vérbe. Azután uh, elküldték a tarka ruhát, elvitték az apjukhoz ezzel az üzenettel. Ezt találtuk, nézd meg, volt a fiad ruhája ez vagy sem. Ő felismerte, és ezt mondta. Az én film ruhája ez. Vodállat tette meg, biztosan széttéple Józsefet. És megszagatta Jákoba felső ruháját, zsákruháját tekert a derekára, és sokáig gyászolta a fiát. Fia és lányai mind végeztelni igyekeztek, de nem akart, akart végeztalódni, hanem ezt mondta. Gyászlóval megyek el a fiaimhoz, a halottak, halottak hazájába. Így siratgatta őt az apja. A Midyániak e, pedig eladták Józsefet Egyiptomban Potiphar-nek, a fáró főemberének, a testőrök parancsnokának. Jó testvérek. Hm? Jó testvérek. Ja. Paráns, ja. kell ilyen fölpítos? Van hozzuk? Igen, hozzuk. már is jobban érzem, <laughs> Most nézzük meg részletesebben is a részt. Csak az első négy verset fogom felolvasni még egyszer. Jákob is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt, Kánoban a földjén. Ez Jákob nemzetségének a története. Amikor József 17 éves lett, testvéreivel együtt a nyáját legeltette, és ő volt a Bojtár Bihának és Zülpának, apja feleségének a fia mellett, fiai mellett. József rossz híreket hordoz róluk az apjuknak. De Izrael Józsefet mindig minden fiannál jobban szerette, mert törekkorában született fia volt, és ezért tarka ruhát csináltatott neki. Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Uh, na hát, uh, mit tudunk meg uh, itt uh, Józsefről? Ugye ő volt a, a második legfiatalabb a családba, uh, ő volt a 11. gyermek. Mint uh, a történet elején, uh, a, ő 17 éves volt, és, uh, és bolytárként végenkedik. Azaz uh, nem ő volt, aki felelős volt a nyáért, hanem ő inkább uh, olyan volt, aki segített a, a pásztoroknak, tehát um, igazából um, ilyen szolgált feléjük, de, de ő is ugye vigyázott a juhokra, csak nem ő volt, aki a, a felelős volt, hanem alárendelt volt. Uh, uh, még hozzá az idősebb bátyainak, akik uh, vigyáztak a, a nyájra ugyanúgy. Uh, viszont a helyzete az elég sajátos, mert uh, ő volt az édesapa kedvence, a, a kedvelt, és ez miatt e, e, oké, okay, hogy végül is bolytárként alárendeltje volt a tesóinak, de azért, mert e, kedvelt volt, igazából az apja azt várta tőle, hogy, e, hogy, hogy beszámoljon mindig az eseményekről. Ugye láthatjuk, hogy hírt vitt neki, illetve e, itt a... Történt második felében is ott van, amikor e, Józsefet elküldi az édesapja a többi gyermek után, hogy számoljon be, hogy, hogy mégis hogy vannak, mi van velük. Szóval e, e, egyrészt alárendelt volt, másrészt meg mégis jó volt, aki beszámolt a dolgokról. Az apja megbízott benne, meg hát e, jobban szerette, mint a, a többi testút. Szóval egyáltalán nem volt az ő létezése jelentéktelen a családba. Ha bár csak a tizenegyedik volt, mégis, mégis ő volt a leginkább szeretett és rossz híreket hordott. Na én amikor ezt régebben elolvastam, akkor, akkor így mindig így rosszra gondoltam, hogy eléggé negatív kicsengése van, nem? Tehát, hogy egy, egy plegykákodó valaki, aki Tényleg csak a rossz híreket viszi el az édesapának és, és, és ilyen árulkodó, e, valaki. Viszont hogyha megnézzük Józsefnek az egész életét, akkor láthatjuk, hogy e, e, egy, egy ilyen nagyon példamutató ember volt, tehát egy ilyen szent valaki, nem, nyilván nem bűntelen, de, de hogy e, mégis egy ilyen nagyon istenférű életet élt. És, és, ahogy látjuk a jellemét, majd a következő fejezetekben is, nehéz azt összeegyeztetni azzal, hogy, hogy itt negatívan akart, volna, negatívan akart volna leírni a testvéreit. Sokkal inkább az volt, hogy engedemesélt az apjának, és elmesélte azt a történéseket, amik ott történtek a, a nyájal és a testvéreivel, és... Ezek, mint láthatjuk, rendszerint nem voltak jók, hanem, hanem rossz híreket kellett közölnie. De, de én úgy gondolom, hogy, hogy nem, nem árulkodott, hanem beszámolt csak szimplen azokról, amiről történt. Tehát, hogy nem, nem, azért számolt, mert le akart, nem azért számolt be az apjának a rossz hírekről, mert le akarta járattatni a, a testvéreit, hanem sokkal inkább objektívan közölte azokat a rossz dolgokat, amiket a, a testvérek tettek. <köhem> uh, persze, mondom, ezt nem, nem tudjuk itt pontosan, hogy ez tényleg így volt -e, de Józsefi jelleméből erre tudunk következtetni, meg a, a, tényleg a kommentárok is, is ezt erősítik meg. Uh, viszont uh, érthető módon nem szerették őt a testvérei ez miatt. Uh, ugye senki sem szereti, hogyha fény derül a, az, a valakinek a gonosságára illetve, mint az, az nem szereti, akinek a gonoszságára fény, fény derül. Erről Jézus is beszél a, a János evangéliumában, a 3. fejzetben, a 19-20. versekig, ezt olvassuk, hogy ez pedig a kárhozhatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak valának. Mert minden, aki hamisan cselekszik, aki hamisan cselekszik, gyűlali a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei felfedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei legyenek hogy, Isten, e, szerint, e, e, legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Nyilvánvalóban legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Ugye, itt ez van, hogy az emberek, akik a gonosságot szeretik, inkább szerették a, a, a sötétséget, ahol nem derült fény az ő, az ő gonoszságukra. És ezek a testvérek is így voltak, hogy egyáltalán nem kedvelték Józsefet azért, mert rávilágította a, a dolgokra. És Jézus által, aki... Át ugye a, nyilvánvaló válta a gonoszság, az ő világossága által, hiszen azt olvassuk róla, hogy Jézus volt a világosság. Az emberek ugye felismerték ezeket a gonoszságaikat magukba, és ez nem tetszett nekik, és ez miatt megutálták Jézus nagyon sokan, és, és ugye keresztre feszítették. És, és ugyanúgy... Józsefet sem szerették a, a testvérei. És uh, ugye ez fontos megjelzni, hogy nem ő szántából hanem azért, mert, mert az apja elvárta tőle, hogy, hogy uh, számoljon be, és igazából ez egy engedelmes csalágedet volt a részéről, hogy ő meg beszámolt. Nos, uh, azt olvassuk, hogy egy József volt az apja kedvence, ennek több oka is volt. Ugye itt azt olvassuk, hogy öregkorábban született e, fia volt. E, ugye tudjuk a körülményeket. Jákobnak e, a kedvenc felesége Rahel volt. Igazából furászom egy kedvenc felesége, rendőleg csak úgy akarta elvenni feleségül a többi azt csak úgy hozzájött. Bón, szóval. ugye, de, de Ráhel volt az, akit szeretett, ráhál volt az, akit előtt, hogy akart venni. És uh, ugye nagyon sokat kellett arra várni, hogy Ráhel gyermeke szülessen. Előtte mindig Lának születtek gyermekei, Le a szolgálójának, meg Ráhel de Ráhelnek nem születtek gyermekei, mert ő volt nagyon sokáig. <kül> és, uh, de aztán megszületett József öregkorára, uh, Jákob öregkorára, József. <gül> <és gyógyas. gül> Igen. Nem az a film, amikor idősen születik a gyerek. Szóval József volt a tizennyedik gyermek, de első volt Ráheltől, és Ráhel első szülöttje volt az által. És tudjuk, hogy az első ez különleges jókat élvezett mindig. Persze Ruben volt az igazi első szülött, aki lától született, de, de Ráhel első pedig a, a Jákob volt. József volt. Sok <sítható> Igen. E, és ezen magában már ugye, egy e, megerősítése az, meg, meg így már értsük a dolgokat, hogy miért szerette Jákob annyira Józsefet. Mert e, ugye rá volt József meg az anyukája. <sítható> Jákob, Jákobnak a, a minden. Az ő... Azért szeretett felesége, és ez miatt ugye József ilyen kiváltságos helyzetben volt. De József emellett, hogy az anyja által szeret, szeretve lett, emellett elég sok más oka is volt annak. Ugye nagyon, nagyon intelligens volt. Ezt láthatjuk majd a következő fejezetekben, hogy, hogy amikor, amikor a potifár szolgálatába állt, aki ugye egy ilyen főember volt a udvar tartásában, akkor először a szolgából házi szolga, majd az egész házfelügyelő lett. Majd utána, amikor börtönbe került, akkor a börtönbe <gül> felügyelő lett, tehát egy közben volt igazából, de felügyelő lett. Majd utána, amikor aki oda került a Fáraóhoz, akkor rögtön a Fáraó után a második ember lett igazából, és ő igazgatta, igazából Egyiptom volt, a Fáraónak alig volt dolga mellatta. Úgyhogy, úgyhogy egy elég okos ember volt. Dániel is ugyan tudjuk, hogy nagyon okos volt, és ő is hasonló pozíciókat töltött be. Hogy <kül> a király után ő volt a második, illetve később a harmadik ember. Attól függ, melyik birodalmat nézzük. E, és az is közös bennük egyébként, hogy mind a ketten álomfejtők voltak. <kül> Jó, ezért e, néztem, Dánielnek kicsit összetettebb álmokat kellett megfejteni, mint, mint, mint, mint Józsefnek. Józsefét lehet, hogy még mi is meg tudtuk volna fejteni. De, de volt bárki rülje, mert a, az egyiptomiak meg, meg nem tudták megfejteni pedig szerintem elég egyszerűnek tűnik. Na de a lényeg, hogy, hogy József nagyon intelligens volt, és, és emellett még voltak más jó tulajdonsága is. Azt olvassuk, most Gábor biztos örülni fog, hogy, hogy egy jó képű volt, és. <tos> E, tehát e, jóképű volt, e, és jó, jó alakja volt, ezt olvassuk, <gül> Kon konkrétan az, hogy szép arca Második. volt, ezt a 39. fezetbe olvassuk egyébként, <gül> hogy e, szép is szép arca volt, e, tehát... Nem csak hogy okos volt, nem csak hogy szeretett volt, hanem még ő is volt a, a legszebb. Annyira, annyira igazából e, vonzó volt, e, a, hogy a, a Potifer felesége e, megkívánta őt. <tosz> <tosz> <Ja>. <tosz> <tosz> Jó, szóval. <tosz> Fiatal volt, ugye akkor József. E... És, uh, és uh, ő, ő csak egy szolga volt, Aki hogy a ház de mégis csak egy szolga, mégis a potifár nem kívánta, és nem csak az volt, hogy, hogy egyszer, hanem hogy folyamatosan, <tosz> <tosz> folyamatosan őt uh, hajkúrászta, próbálta, <tosz> próbálta, uh, becsárkészít, próbálta, uh, hogy uh, házasságtörés uh, <tosz> uh, a házadsattöréset csábítani, viszont ugye József ennek ellenállt, de ez fontos, hogy nem csak egyszer egyszeri alkalom volt, hanem folyamatosan ott volt, és, és poti, Fárnénak meg József nem mondott, Na de ez már egy másik történet, az a lényeg, hogy, hogy, hogy elég sok adottsága volt, <gül> <gül> és egy és egy áldott ember volt, Isten megsegítette mindenhol. Az, hogy, az, hogy ahogy, ahogy mondtam korábban, hogy, hogy mindenhol... Ezt kivágjuk? Na, Gábor, megvárunk. Nincs, ez nem. Nincs.